cum Ar trebui să cucerim lumea la persoana întâi sau la persoana 3? Bună întrebare. Eu cred că ar trebui să începem prin a cuceri lumea la untrică. Și totuși sunt persoane care și-au cucerit lumea la și sunt unicul locuitor în această țară. E adevărat, există persoane care au reușit după aceste să se baricadeze. Primul nume care îmi vine este vorba de Selinger, care după ce a dat capodopera de, de veche în lane de secară, s-a închis într-un bunker, a scris a un alt vieții și nu a publicat nimic. Mai mult, atât. Atunci când un cercetător american a publicat o monografie despre el l-a dat în judecată și a obținut ca acel volum să fie retras de pe piață. El considera că tot ce a avut de spus a spus în cele câteva cărți pe care le a publicat și după aceea a refuzat orice comunicare cu exteriorul. Mi se pare un exces la drept vorbind. Mi se pare și mie un exces pentru că n-ar fi privat un scriitor de capodopere. Adevărat, Arise, a... că, de exemplu, nu voia să fie publicate operele și l-a rugat pe cineva să i pe le Max adărat. Brod, da. Exact la exemplul acesta m-am gândit și eu. M-am gândit cu groază. Ce ar fi fost dacă Cutorul testamentar, Max Brod, unul dintre cei mai buni prieteni al lui Kafka, ar fi dat ascultării și ar fi pus pe foc castelul, procesul și alte nuvele. secolul 20 cu siguranță ar fi arătat altfel. Care sunt lucrurile care duc la apariția unei frontiere umane? Există o ecuație foarte subtilă dintre felul în care omul se proiectează din afară și felul în care lumea percepe această proiecție. Lumea are grijă să-și pune hotarele sale. Depinde foarte mult ce așteptăm din afară. Dacă nu cumva așteptăm o reacție pur și simplu de apreciere și nu de înțelegere și atunci, dacă mergem pe această ecuație putem deveni scritor gen Coelho, care are un public enorm, dar din punct de vedere al substanței, cred că este un scriitor de raftul la zecelea. Pe de altă parte, scritori foarte, foarte importanți. Au avut un public foarte restrâns. Acum mă gândesc ce public a avut Faulkner bun sau Ulysses lui Joyce. Nu a fost o carte receptată cu mare entuziasm, din potrivă. În lumea se teme și de dimensiunile unor cărți. E adevărat. Bun, hai să dau niște exemple în care nu de misiunile sperie, ci consistența. Poemul lui Tom Stern Eliot Termul Pustit, are cel mult 10 pagini. Este un poem aparent ermetic, mie mi se pare foarte comunicativ, și un poem care nu cred că se bucură de foarte mare popularitate. Este atât de consistent în esența sa, încât lumea care consumă de cele mai multe ori literatură ca pe niște semințe sau stiu ce, nu cred că are răbdare și discernământ ca să-l dezgăce până în miez. Înseamnă că putem vorbi despre un orgoliu în lumea creată Orgolului, eu înțeleg aici mai degrabă un foarte acut simț al criticii. Asta înseamnă într-un fel cu înălțarea turnului Babel, pentru că până la un moment dat a rezistat, după aceea s-a prăbușit. Trebuie să ai un fel de simț că Există întotdeauna riscul de a te pierde undeva prin creația ta și a să nu mai comunici cu restul. În sensul ăsta, îmi place foarte tare Șerban forță, dar senzația pe care o dau unde text este că s-a pierdut într-un pur formalism care nu mai comunică cu restul. Am putea vorbi despre o măsură. Constantin Noica a propus să facă o revistă și toți scritorii să semneze cu o cifră, nu cu numere. Cred că nu ar fi funcționat. Nu a funcționat. Da, fost uh... acord. Conștiințele artistice își asumă textul. Și când zic că își asumă, și asumă inclusiv consecințele. Hai să ne amintim că generația lui Constantin Noica a făcut grei de pușcărie exact pentru textele asumate, inclusiv Noica, pentru acea scrisoare a lui Cioran. A luat 20 de ani de pușcărie. Asumarea textului face parte din această muncă de creator. Până la urmă, și Dumnezeu, într-un fel, și-a semnat creația de vreme ce tot minimul rugăciun, nu? Vorbeați de pușcărie, sunt și oameni de creație care își construiesc cu mâinile proprii o închisoare în care se ascund ca să scrie. Da, mă gândesc la Emily Dickinson, poet excepționalul, poet pe care America a descoperit-o mult după moartea ei. Și asta e o problemă. E am. adevărat, dar e și asta într-un fel de un lucru de înțeles, pentru că unii au o sensibilitate mult mai acută decât ceilalți. Hai să dau un exemplu local, Aurel Busiocu. Busiocu. Toată lumea îl percepea drept un om hiper ironic, un zeflemitor. Eu l-am cunoscut foarte bine. Pot să spun cu mâna pe inimă. Era o rană vie. Îl rănea orice. Nu rănea orgolului, îi rănea conștiința. Atunci când vedea această zezanie în lumea ceasca, atunci când vedea decăderea care se întâmplă în societate, era o rană vie. Ori, pe această rană vie, îmbrăca această mască de ironic, care era un fel de cuirase, de la care ricoșau anumite realități. Și acum cred că ar trebui să vă întreb întrebare pe care și-a pus-o și nice la rândul. Său cât adevăr poate să suporte un om? Eu aș răspunde cu vorba lui Dostoevski foarte cumplită. Un om conștient au poate să se stimeze. Atunci când vorbim despre renvii, ele sunt caracteristice a oamenilor de creație, întâlnim foarte mulți introverți în literatură. Există foarte mulți introverți, nu știu dacă neapărat toți vi, unei într-atât de tare s-au obișnuit încât cât au nevoie de acest ren, pentru că sunt în stimulație. Urona le devine destin. Da, da, și asta este. Și sunt ca și cum permanent în poziții de gardă, sunt combativi. Cam așa îl văd pe Baudelaire, care dacă țin minte, a avut proces pentru lorile doar presa a primit foarte dur această capodoperă. Și Îți spun o mică istorie ca să-ți dai seama de ce îți spun de oameni sau creatori mereu un gardă. Se povestește și Baudelaire că odată și-a fi vopsit părul în verde. S-aș într-o fiind beat sau fiind drogat, pentru că deja se și droga. drogat. Și o cucoană de alături de el s-a uitat așa, de foarte de sus, s-a uitat la el și a spus că Domnule, dacă ați fi soțul meu, v-aș pune o travă în mâncare. La care Baudelaire a răspuns imediat, zice Doamne, dacă ați fi soția mea, eu aș mânca mâncarea aceea. Baudelaire se spune că nu ar fi ieșit niciodată din Paris și că încerca să ocolească toate băltoacele de pe străzi. Era și ciudat de felul lui. Înseamnă că la capitolul introverță am putea pune ca o caracteristică a persoanelor timide, retrase de societate, ciudățeniile. Da, și eu aș mai pune o caracteristică foarte importantă. Felul foarte selectiv de a comunica. Uite, mă gândesc la Beckett, care era un foarte bun prieten cu Emil Cioran. Amândoi foarte tăcuți. amândoi foarte introverți. Se povestește despre ei următoarea istorie. O știu de la Emil Curezeanu, care era foarte bun pe timp cu Cioran. Istoria este următoarea. Ei treiau foarte aproape și i-a luat plimbare. Dacă timp de două ori, când tumblau prin Jocul de Luxemburg, dacă schimbau două-trei vorbe. Și odată s-a întâlnit Beckett cu Cioran și Cioran era de ceva exaltat și a spus vreo 4-5 fraze, după care s-au despărțit și Beckett după aceea l-a sunat peste câteva zile, și ce mai mult nu ies cu tine, ești vorbare de nu mai, nu mai pot. Cam așa ceva. Deci, există pur și simplu există o altă măsură a tine a a vorbilor, a comunicării. Probabil că noi putem comunica foarte bine, nu doar prin cuvinte, ci și prin tăceri. ne spunea că cine tace rămâne invizibil și totuși sunt scriitori care au ajuns foarte vizibili în ziua de astăzi, uh. chiar dacă. Hai să mergem și mai departe. Uite, s-a dat numele laureatului Premiului Nobel pentru Teatru și Moian. este un pseudonim. Ian, de fapt, înseamnă nu vorbi. Și a luat deliberat acest pseudonim pentru că textul lui tot au trecut așa pe muche, cenzura. Tăcerile au mai mult timp și poate de aceea oamenii aleg să. Discute prin tăcere. Da, și mai există un fel de tăcere care este tăcerea postumă. Sunt în mare așteptare a jurnalului Negoițescu. Negoițescu a lăsat jurnalul său care este absolut exploziv, mi-a spus Emil Hurezanu, care este executorul testamentar al lui Negoițescu. Deci acest jurnal urmează să apară la 25 de ani după moartea lui Negoițescu. Emil îmi spunea că este un text de o sinceritate extraordinară. Este un introvert prin excelență în acest jurnal și analizează cele mai mici dramele întregi. Este și asta o formă de a tăcea vorbind? E adevărat că defectele sunt cele care ne definesc viața? Adevărat că anumite defecte devin calități. Ca de exemplu? Defectul de a vorbi mult. Pentru unii devine o calitate. Sunt scritori care știu extraordinar de bine să redea acest flux verbal. Dacă ținti ultimul capitol din Ulise al lui Joyce, e un defect calitate. Sunt și altele. Pot trăi cei care își visează mai mult viața în societatea de astăzi? Oh. Greu de spus. Eu nu cred, de fapt, că noi avem o societate. Noi avem un teritoriu care este pe jumătate o rană deschise. Pe de altă parte avem o populație care nu cred că și coagulează o conștiință de națiune, pentru că dacă întrebăm cine să avem atâtea răspunsuri încât mă doare capul. Prin societate eu înțeleg o, o menir în miniatură care are o viziune piramidală, adică știe... Pe ce se bazează știi care sunt vârfurile? Hai să spun un detaliu foarte trist în sensul acesta. Apropo, în luna mai anul acesta avea loc Eurovision în Azerbaijan. Toate posturile de radio au transmis declarația lui Pașa Parfene, care zicea că el nu este de acord, că este al patrulea ca frumusețe dintre participanții la Euro Eurovision. Exact în acele zile lansam romanul lui Aureliu Busuioc și a fost noapte. Un roman scris la 83 de ani. Nici un post de televiziune, nici un post de radio nu a spus niciun cuvânt despre așa ceva. Mie, mi se pare că acest lucru este cât se poate de greitor vis-a-vis de ghilimele societatea noastră. Nu pot să nu atrag atenția odată în plus că noi trăim într-o perioadă în care mai degrabă contează show decât calitatea unui text, calitatea unui spectacol. Pâine și distracție. Da, pâine și distracție. Iar în această lume tot mai strântă pentru valori, scritorul sau artistul în genere, mai ales cel introvertit, cred că are tot mai puțin loc, din păcate. Am avea nevoie de seismografe sufletești care să ne anunțe când trebuie să ne apropiem de un om ca să-i dăm o mână de ajutor? Eu cred că ele există. Adevărul este că ele semnalează pentru oameni care au antene pentru a percepe. Pentru ce Celelalte nu înseamnă nimic. Așa cum spunea Paler, de altfel un alt introvertit da, din România. L-am cunoscut, da. Atunci o să vorbim și despre da. el. Spunea că există oameni care aleg să meargă spre paradis, el ar alege să meargă pe ușa unde scrie prelegeri spre paradis. <laughs> Era un om care știa actul să repune în chestiune orice adevăr bătut în cuie. Paler a fost cel care a spart o moțime de ziduri și deseori le-a spart chiar cu capul, pentru că a avut o minte extraordinară. Și totuși, în cărțile sale spunea că a avut întotdeauna nevoie de un zi. De, de care să se sprijine. E adevărat. Dar în afară de cel de care se sprijine, el a și spart ziduri. Paler nu este tipul de om care s-a confesat totalmente în cărți. Mai degrabă a construit niște silogisme intelectuale. Am citit romanul Viața pe un Peron. Peron da. Foarte puternic. Eu nu pot să spun că în acest roman Paler și-a pus sufletul pe tavă. Un om care mai degrabă și-a pus sufletul pe tavă în roman este Gheorghe Crăciun. Despre ce alți introverți am mai putea vorbi? Eu mă gândeam la Carl Iun el a fost cel care a propus această vivisecție a persoanei în extroverți și introverți și, deși era un extrovert, la un moment dat s-a retras din vila sa luxoasă și-a luat chiar și licență de pietrar ca să-și construiască un fel de casă care, până la urmă, se spune că i-a fost un fel de mandala sufletească. <laughs> Ar fi mai mulți. Mă gândesc la Bacovia, care cred că și-a construit castel în Spania, dar în foarte interior. Să. Apropo de Jung, au toată cine dea o definiție foarte exactă. Zicea, dacă Freud este un medic, Jung este un poet și atunci este feresc că a simțit nevoia să se replieze asupra propriului eu. Și ajungem din nou la ideea că poeții sunt mai sensibili. Bineînțeles, e un paradox. Dacă începi să exprimi lucrurile de încimi, te expui, nu? Și este exact contrar firii. E ca și cum te-ai întoarce pe dos da. ca om. Da, exact. Vorbesc de construirea castelelor. Mi-am amintit de Don Quixote și mă gândeam dacă introverții nu sunt cumva niște persoane care cred în iluzii, în visele lor și merg ca și Don Quixote să lupte cu niște morde de vânt. Sunt niște idealuri care de cel mai multe ori nu coincid cu cele sociale. Mă gândesc în acest sens la jurnalul lui Gombrowicz, un autor care mi, -mi se pare enorm. Este un mare, mare scritor polonez. În jurnal la un moment spune Singurătatea mea este forma deci, Această căutare a ceva A unei mandale proprie, a tot ce vrei Dar într-o zonă în care lumea Din afară nu are acces Oare de asta purta Virginia Ulf pietre în buzunare Ca să dea o formă tristeților și gândurilor sale? Bună întrebare, mai cu seamă <laughs> întrebarea face că de ceva timp port și eu cu mine o petrecică neagră de o formă absolut desăvârșită și de un negru absolut profund pe care am adus-o de la Marea Neagră. Trebuie să vă întreb neapărat dacă vă considerați un introvert sau un... Sunt un introvert foarte convins. Hai să întreb, apropo, Silva Plat, cum este? se spune că ea uh... a murit de trei ori. Da, deci a avut două tentative de senucideri și a treia oare care a reușit, la 30 de ani. Nu știu... Eu tot timpul încerc să trag un fel de frontieră invizibilă între aparițiile în public ale cuterului sau cutării artist care sunt foarte deosebite de orile sale de rămânere cu sine atunci când stă, de exemplu, și, și face textul sau muzica. Probabil că există un criteriu care ar spune exact... Ce este acest om? Și eu cred că acest criteriu sunt textele lui cele mai intime. Eu știu, de exemplu, care sunt după mine, și mă rog, și critica cred că a rezonat în sensul acesta, textele care spun cel mai mult despre mine și în care... Tocmai se vede această fire introvertită. Cel mai bine dacă scriitorul este un introvert să fie cartea o extrovertă. Vorbește de la sine. Da. Dacă reușește performanța asta. Nu v-ați gândit niciodată că ar fi poate mai bine să trăim și noi în tablourile lui Modigliani? Nu picta niciodată ochi. Zicea că va picta ochii doar atunci când va cunoaște sufletul persoanei. Foarte bună întrebare și am un răspuns uh, din India în budism, după ce se scuptează Buddha în piatră. Există o ultimă procedură pentru care Deja nu sculptorul, ci pictulul este pregătit prin rugăciune pentru un fel de post și după o perioadă în care se purifică, el trebuie să picteze ochii lui Buddha, adică să-i facă doar expresia ochilor și el nu poate picta direct, el trebuie să picteze ochii lui Buddha în oglindă, pentru că el nu are voie să se uite în ochii lui Buddha, pentru că Buddha este absolutul și sculptura lui Buddha este înconjurată de jur prejur cu un fel de pânze ca să nu vadă ceilalți, el intră în interior după postul ăsta lung și într-o oglinjoare, acest Ochi se pectează prin două atingere, adică trebuie să atingă cu pensul, pac-pac. Dacă nu este expresia potrivită, statuia lui Buddha se destruge după ce s-a muncit enorm și unor statui de 5-6 metri. Moare, da. da, eu cred că asta se întâmplă. Apropo de pietre, și Michelangelo știu că au căutat timp de 3 ani o piacă. Statuia lui David, și... pentru statuia lui David. Da, și pentru capela sistina a avut nevoie doar de 4 ani. E vorba de căutări intense. Da tot de ochi, poate că e mai bine totuși să nu vedem, pentru că de exemplu și la Saramago, ne o despre orbire, unica persoană care rămâne să vadă, nu mai vrea să vadă. Și are și Boris Vian o novelă în care oamenii, scrie la sfârșit ingenioși, după ce au trăit într-o ceață densă, hotăresc toți să-și scoată ochii ca să rămână să vadă cu sufletul. Iar filozoful antic Democrit s-a scos ochii ca să poată gândi nestingerit. Totul se așează într-o o anumită logică. Foarte tare îmi place saramago nu doar prin acel, este o despreorbire. Aici este o ecuație, iarăși, foarte subtilă dintre ceea ce vrem să arătăm lumii și ceea ce avem sub ploapele interioare. Cred că foarte rare sunt cazurile când... Privim um, înapoi în noi. Și când ce ce vedem noi și considerăm drept perfect, avem puterea de creație să și manifestăm asta, să și punem pe hârtie sau să punem în tablou. Câți dintre, zicem, creatori ar putea zice că, tablou acestor cartea aceasta este perfect ce ce visam să fac. Ar putea spune Stănescu după ce a ciobit cubul din poem. Da, păi asta a fost unul dintre gesturile cele mai temerare în acest sens. Nu este singurul, există acel celebru concert, scapă acum numele compozitorului, care se 6 șase minute și ceva la pian, în care vine compozitorul, se așează la pian și timp de 6 minute pace, nu se atinge de și Este considerată o operă muzicală desăvârșită. De asta mă gândesc să vă întreb cine învață cartea să vorbească? <laughs> Eu cred că în mod ideal Fiecare cititor ar trebui Poate nu ne prea să o învețe Să vorbească, dar cel puțin să se găsească limba comună cu cutare sau cutare carte Minim, mă sperie puțin ușurința Cu care sărim de la o carte la alta. Pe de altă parte mi-e e și mai frică De cititorul unei singuri cărți Cineva spune că ar trebui să ne fie da, frică da. De Asta da, în mod cititorul sigur Pentru că toate ideologiile totalitare s-au născut Anume din absolutizarea cutării sau cutărui adevăr Ați pomenit de totalitarism George Orwell a fost catalogat ca având autism și, într-un fel, s-a retras de lume, dar a lăsat în urma sa și romane care arătau atrocitățile din societate în 1984, mm. ferma Animalelor, da. alegorică sau alții autiști, Isaac Asimov, de exemplu, science fiction și din nou punea problema omului și a robotului sau omul fără conștiință. Duce această închidere lăuntrică la o viziune mai bună asupra societății? Îți spun cu foarte mare sinceritate, am visat uh, o perioadă să scriu un roman pe care de la bun început eram hotărât să se semnez cu un pseudonim și să scriu un roman, ghilimele în absolut, adică să spun niște lucruri pe care, din anumite motive, n-aș fi să le spun în cărțile pe care să se semnez cu numele eu. mai găsit și un pseudonim uh, care nu. O să, dacă, dacă o să-l să scriu, apale cartea, uh, să nu este un pseudonim care este foarte ușor să. În cărțile mele există acest nume, n-am renunțat la idee, dar cred că trebuie să închei cel puțin două proiecte literare la care lucrez de ceva timp și atunci pot să-mi permit luxul. Dar mă retrag într-un fel, și apropo, atunci cred că se va vedea dimensiunea introverta a mea, să mă retrag ca și Selinger, să știu că nu voi mai publica niciodată nimic, cel puțin cu numele meu, și să lucrez în absolut la această carte care va fi altceva. Depinde ce vrei să vezi. Vrei să vezi ceva imediat sau vrei să vezi ceva de absolut altul? valabilă și partea vedem doar ceea ce vrem noi. Și în felul în care vrem să vedem. Aș merge puțin mai departe, aș zice că organul cel mai legat de ochi este gura, pentru că gura unor fie spune ce vede sau spune ce ar vrea să vadă. Ar putea sufletul să fie tărâmul în care se exilează scriitorul? Nu cred că la ora actuală omul și scritorul care se poate ceva mai păcătos decât omul în genere are atâta conștiința propriului suflet sau a sufletului în general. Eu sunt un foarte mare admirator al lui Herman Hesse, mai cu seama, deci mm -hmm. nu atât lucru de step, care mi-a plăcut foarte tare, dar jocul cu mărgere de sticlă. Adică, mi se pare un roman extraordinar. Eu nu cred că un roman de genul acesta poate fi scris acum. În om este mai puțin suflet, este mai mult altceva. Totuși, când a candidat François Mitterrand, de exemplu, în puținele minute pe care le-a avut ca să-și expună politica sa a ales să zică o poezie și Franța a ales omul care are timp pentru poezie. Înseamnă că mai sunt valori care sunt calitate. Mă bucur că aducem în discuție lucrul acesta pentru că aș vrea să amintesc că François Mitterrand a fost și un foarte bun eseist, un strălucit eseist și i-am citit mai multe cărți de eseuri literare, dacă tot ai pomenit, de acea dezbatere cu Valerie Giscard d'Estaing. Valérie de d'Estaing și el era un scriitor, era mai scorțos. Și la un moment dat dezbaterea a trecut în termen literar și Mitterrand îi reproșa lui Valerie nimic mai mult și mai puțin lipsă de stil. Voilà! Eu aș fi să avem o dezbatere politică la noi de genul acesta în care doi intelectuali marcanți ar discuta și filozofie și literatură și ar discuta și chestii de stil, pentru că până la urmă stilul este acea marcă personală pe care niciun costum arman nu-l poate înlocui. Mai mă gândeam acum dacă tot vorbim de Paris, de Franța există țări introverte și extroverte? Ne influențează cumva mediul în care ne naștem ca să fim ceea ce suntem? Foarte curiasă întrebare. Acum câteva luni de zile, am avut o bursă de creație la Peci, este considerat capitala culturală a Ungariei, dat fiind limba ungurească, care este absolut fantastică, dar care nu comunică cu nicio altă limbă. M-am gândit că, uite, o, o cultură perfect introvertă, dar, având această conștiință, ungurii au făcut imens ca textilor de valoare să fie cunoscute în lume. Ministerul Culturii din Ungaria investește sume imense pentru ca marilor creatori să fie traduși. traduși. Esther Esterhazy, de carte și sunt omniprezenți pe piața de idei. Este o reacție foarte bună a unei culturi introverte. Ar trebui să mă gândesc astfel, că oamenii trebuie să fie traductibili dacă vor să fie înțeleși. Da, dar atunci eu cad din ecuație. Pentru că mi-au tradus Nemții o carte de poeme, mi-au tradus In Time, dar știu foarte bine de la traducătorul meu că a lucrat doi ani de zile doar la In Time să traducă, pentru că este o poezie foarte, foarte dificilă. Acum acești editură s-a arătat foarte interesată de traducerea ultimului meu roman, sunt viu 10x10. Mi-a spus editorul că a dat la câțiva traducători și toată lumea a zis că aici e ca și cum avea într-o singură ecuație și Joyce și Prust și Kafka. Știu un traducător care a avut curajul. M-aș bucura să-l ducă și la bun sfârșit. Cum ar trebui să ne scriem ca alții să ne traducă frumos? Hm. cred că ar trebui să ne scriem în felul în care am vrea să-i citim pe alții.